Довгий час люди жили і розвивались без держави і права. Це була епоха первісного суспільства. Вже на цій стадії розвитку люди прагнули до колективних форм життя. Вони разом виробляли примітивну зброю, ходили на полювання, добували собі їжу, виготовляли одяг із шкір тварин. Жили вони, об'єднуючись у невеликі групи. Поступово люди навчались виробляти більш досконалі знаряддя праці, будувати собі житло, добувати і готувати різноманітну їжу, одомашнювати диких тварин, обробляти земельні ділянки і вирощувати необхідні їм рослини. Первісно стадо, замінюється більш досконалим об'єднанням людей – первісною родовою общиною – родом. Рід – це колектив людей, що походили від одного пращура і вели спільне господарство. В родовому суспільстві здійснювалась і первісна влада. Основні риси первісної влади 1. Влада первісному суспільстві базувалася на родових відносинах. Рід об'єднував людей по дійсній чи припущеній кровній спорідненості. Кожний рід був власником засобів виробництва, об'єднував членів роду для колективної праці, виступав як господарський осередок по виробництву матеріальних благ. Друга при первісному ладі соціальна влада була безпосередньо суспільною. Третє. Для роду характерні такі якості, як єдність, взаємодопомога, співробітництво. Весь рід захищав своїх членів від зовнішніх ворогів. Рід виконував свої функції на засадах переконання. Примус як явище досить рідке мав характер громадського виховання. Четверта. Як рядові, так і виборні члени роду виконували функції суспільної влади добровільно на громадських засадах. Спеціального апарату управління не існувало. Передумови виникнення держави. Теорії держави і права розглядають такі передумови виникнення держави. А. Три великих розподіли праці. Б. Поява надлишкового прибутку. Патріархальної сім'ї, приватної власності і майнової нерівності. В. Утворення класів як великих груп людей з протилежними інтересами і виникнення міжкласових конфліктів. Г. неспроможність суспільної влади первісної владу, урегулювати класові протиріччя і конфлікти. Виникнення права. Право, як і держава, виникли з необхідності впорядкування суспільних відносин. Існують різні підходи до пояснення процесу виникнення права. Його розглядають як загальносоціальне соціальне явище, що виникає в родовому суспільстві. Перше. Родове і міжродове право. Примітивне чи традиційне право. Друге. В умовах військової демократії як перехідного періоду від первісного ладу до державності. Третє. Тільки з виникненням держави, залежно від нього розглядають права загальносоціальне і права юридичне. Як загальносоціальне явище, права поділяють на права людини, нації, народу, об'єднань інших груп людства. Юридичне право становлюється чи санкціонується державою. Звідси висновок, що юридичне право може виникати лише разом з виникненням держави, а якщо це так, то закономірності виникнення держави розповсюджуються і на процес виникнення права. Розрізняючи право і закон,